Правду кажучи, він і сам не рветься в комсомол, завжди віджартовується. Я недостойний нести високе звання комсомольця. Нам з вами треба об'єднатися, щоб стимулювати в нього позитивне бажання вступити до Всесоюзної спілки молоді. Хотіло у вас також спитати, що це за привид гешефту? Чи вам відомо, що Рубен з Галою Кац та іншими однокласниками минулої п'ятниці шукали його у Бердичівських підземелях і мало там не заблукали? Рубен на розказував дітям різних нісенітниць, мовляв, привид гешефту блукає в торгових кварталах – маленьких містечок вночі, худий, зморшкувати, з довгими пальцями – Синіми нігтями і синіми губами. Він підходить до людини і каже, дай копієчку. Як даси, все життя буде тобі щастити. Або, як висловився ваш син, фартити. А як не даси, задушить своїми тонкими пальцями синіми нігтями. І вип'є синіми губами з тебе весь фарт. Я дізналася про це від обурених батьків-однокласників вашого сина, які звернулися з заявою до директора школи і запропонували виключити вашого сина зі школи. Я, звичайно, підтримала, як могла, вашого сина, зважаючи на ваш вірменський звичай, за яким ми відзначили 8 березня. Проте, якщо з його боку буде ще хоч одна подібна витівка – я вже нічого не в змозі буду зробити, оскільки серед ображених батьків секретар райкому партії Микола Іванович. Дуже раджу поговорити з директоркою школи за старим вірменським звичаєм. Інакше все може скінчитися дуже погано. Класний керівник Неллі Степанівна. Шановні батьки, з прикрістю повідомляю вас. Щойно директор школи підписала наказ про те, щоб виключити Рубена Варданяна зі школи. Ви, напевно, будете здивовані, що це сталося після того, як ви поговорили з нею за старим вірменським звичаєм. Проте сьогодні ваш син зробив таке, що не могло не вивести її з рівноваги. На уроці «Суспільство знавства» вона поставила Рубену двійку за те, що той не зміг відповісти на запитання, що таке продуктивні сили і виробничі відносини. Ваш син, замість того, щоб вибачитися або хоча б промовчати, сказав таке, «Ви краще почитайте капітал Маркса. Перш ніж ставити дітям двійки, треба закласти в них за Марксом Капітал знань. А ви хочете отримати додаткову вартість без внесення капіталу? Хлопчик, звичайно, талановитий, нічого не можу сказати. Але, здається, в нього відмовили гальма. Навіть не знаю, до яких розмірів, а точніше до скількох пляшок має поширитися ваш вірменський звичай, щоб директорка школи скасувала своє рішення. Класний керівник Неллі Степанівна. Шановні батьки, у мене в школі виникли певні неприємності. Прошу знищити всі записки, які я вам писала. Н.С. Із пачки листів, запакованих у велику коробку з-під цукерок, столичні. Номер перший. Привіт, Рубіку. Чому ти так довго не пишеш? Може, знову знайшов собі когось? Може, надумав мене покинути? Я не можу часто приїжджати додому. Не вистачає грошей на квитки. Та й в університеті дуже строго з дисципліною. Креп Жоржет, той, що білий у червоний горох, пішов добре. А лишилася пара метрів. А маркізету лишилося більше. Дівчата неохоче беруть. З ним же возня. Прасувати треба весь час. Гроші за тканини передам при зустрічі, якщо не витрачу. Я трохи побоююсь тут розгортатися. У нас зараз іде боротьба зі спекуляцією. А з моїм прізвищем я перше підпадаю під підозру. Чи ти мене ще любиш? Твоя Галя Номер другий Дорогий Рубічок Чого ти сердишся? Знаєш, як я ризикую? Ну, я знаю, що тобі нелегко, але й мені не солодко Ти привозь якусь іншу розцвітку, бо цвітастий сичик не ходовий Вони його самі куплять у магазині, а ти добереш щось благородне, оригінальне Тут пошла мода на клетку, так что можно такого штапельку дистать.